entre totes, no? Comparant diferents visions de, dels temes, diferents formes també de, de, de fer i de, i de funcionar. Va, doncs, eh, la dinàmica un poc que havíem pensat era dedicar una hora a una sèrie de, de preguntes, són set preguntes eh, per les quals eh... Cada espai tindria 20 minuts per respondre i seria com més o menys tot, 3 minuts per cada pregunta encara que eh, volia donar flexibilitat si vols contestar més en una i després pues, fixes un poc més en contestar una altra un I, i després una altra hora per, per debatir una mica ja entre, entre tota la gent recent pues, coses que, que, que s'hi vulguin posar a la taula i bé, hem elaborat, com he dit, set preguntes Una primera que seria més de presentació de, de cada espai Una altra que tractaria sobre confluència de, de, de gent de diversos àmbits polítics Una altra sobre oci i drogues Una altra sobre agressions i sexisme Una altra sobre participació i serveis una cesta sobre instituciones y unas eh, la barrera sobre mm, sinergias si eh, en espacios. Yo nosotros se lo trae bien, anidaremos cada pregunta y después pues Pedro Bordre, aneo, aneo y, bé, tron, pero ordenan o me y ve entre uno creo que he estado ya, ¿no? no, es marco, ¿no? tanto de Gràcies, primer una pregunta és una mica explicar breument el vostre projecte, els objectius i els principis de funcionament Bé, bon vespre i jo ven de de Pallensa de de, de eh, per desembre farà un any que el vàrem que el, que el vàrem obrir i, i bé, en principi eh, els projectes d'Aneu d'Opallança neix eh, amb unes expectatives bastant modestes en quant a que eh, realment no puntejaven grans fites eh, en torn un grup de, de persones eh, bastant diferents alguns ja eh, clarament activistes en diferents àmbits d'altres sense cap tipus d'experiència de, eh d'incentivisme i fins i tot amb perfils ideològics, pues, no gaire no no no gaire marcats. Eh a pues a reunir-nos i a, a veure si possidiando obrir un espai eh autogestionat que que servís per dinamitzar un poc eh, la vida i el debat polític cultural. Eh, associatiu d'es de poble bastant, bastant mort, no? a vegades pot pensar o oh, té la idea que llançar, oh, jo li tenia abans d'anir a viure, que, que és un poble que genera molta activitat eh, cultural, però quan tu no hi viu o que, realment eh, això no és així eh, dins aquest grup eh, hi havia gent que, que estem dins l'assemblea d'alternativa una assemblea se presenta en forma de partit polític de l'associació municipal, un partit municipalista però que tampoc no, no preteníem crear un espai que fos la eh, taneu d'alternativa perquè eh, el que ens movia en el cas de gent que preteníem a l'alternativa era la necessitat de crear un espai de, de participació i, i, i de, de convidar la militància obert, Eh, com també d'oberta la nostra assemblea. I llavors, eh, doncs això hi havia gent que que venia treta de pas necessitat de de democratzar, però tampoc, eh, dir no, no, amb unes expectatives ideològiques, de fet, Sataneu no se declarant capitalista a priori, tot i que després, eh, a la pràctica, les nostres activitats sí que se moven, eh, cap molt capa eix. A priori no, no va anar com un Ateneu feminista, tot i que llavors l'activitat de la sí que ha caminat cap a, cap a quegeix i així podríem anar en eh, cada un de les vessants. El, el funcionament de la Ateneu és, és eh, assembleari i el local és llogat Eh, aleshores em van preguntar ja com mantenir això, després si en casa prop, propers intervencions eh, que hem de parlar sobre oci oh, sí, i tal, ja en parlarem. Però eh, per pagar per, per un lloguer pues, vam crear els socis, els socis mantenen bona part del lloguer i després s'autogestiona a través de, de les activitats que, que anàvem fent que fent anat fent el llarg de l'any i les quotes que paguen els socis, socis i sòcies. I bé, eh, ara com a, com a presentació, no sé si hauria de dir, es, es, eh, han creat dues figures de funcionament de la Setaneu, eh, socis a títol individual però també organitzacions que es poden eh, fer socis de Setaneu Uh, i, per tant, utilitzar espai com a un espai propi de, de reunió i d'organització. Tot i que les organitzacions que en són sòcies no, només poden aportar un membre amb vot a l'Assemblea de la És a dir, uh, cada soci té vot, però les associacions com a tals només poden tenir uh, un, un vot com si fos una, una persona que tenen les quotes més altes però era una manera de, de, de no supeditar el funcionament de l'assemblea de Sataneu a cap organització ni que cap organització pogués copar el funcionament ni, ni, ni, no sé, poder cotejar o impedir o, o no sé, en un moment determinat. Pues... I bé, això és un poc el que el Sataneu de Paguen Sembra, després ja anirem parlant més. Bon vespre! Jo xerraré eh, que se teniu l'autor, que és el que ens trobem avui. Eh, començarem, nosaltres fa quasi un any, que varen decidir eh, dues organitzacions que eren arrels i endavant, unes arrels de detall anarquista i endavant de detall independentista. I va sortir aquesta idea perquè hi bueno, havia una sèrie de coses que se tenien en comú, eh, s'ha necessitat d'un espai al marge d'aquests espais de eh, control o supernitat eh, a qualsevol institució pública. Nosaltres des principis ens hem declarat anticapitalistes, eh, feministes, a dir que a un futur també forma la part de l'assemblea antipatriarcal i bueno, va sortir l'idea bàsicament eh, perquè no había casi todos los movimientos, casi todos los colectivos que se habían abierto en de acuerdo prácticamente eran cuestiones culturales, de organización de eventos y de concertos pero no había un, un espai dedicat exclusivamente al debate de ideas y la confrontación de, de ideas en diferentes colectivos. Uh, Funcionarà un milió d'assemblea que és oberta per qualsevol persona que pugui entrar. Hi ha coses que, doncs, per exemple, no sabem si, si perteneixis a un partit polític i estàs amb actiu per no, per, per no, perquè no relacionin-se tan neu amb, amb partits polítics perquè, bueno, de fet, sempre és com una actitud per molt de partits polític s'ha tenir un, un regidor jo que sigui sòcia o formi part de l'Assemblea i nosaltres al principi van dir que que haver-hi una sèrie de controls i també he de que ningú s'ha interessat de cap partit polític per pertener l'Assemblea i bueno, van llogar aquest local eh, fa molt de temps se va d'ocupar però bueno, no, en cada moment no, no són tants com per por ocupar així, i, i tenim un país de muntes de muntes a Manacor i poca cosa més això és el nostre el TNL que de moment fa un any que funcionem el eh, eh, mestre jo cert de part d'aquestes mopis I, i bé ara ho cerràvem i com que just aquest diseu tot aquest truit de aquestes mopis dedicar hi dos minuts a explicar un poc el que ha passat per jo vam centrar el en projecte com si, bé, bueno, com si tot això estàvem bastant baix i centrar en la feina més, més de gaire política que ha anat fent. Uh, després d'ahir, de cop i voltes i de sorpresa, vam trobar que quatre matons, en castellà, que és la més que més ho defineix, havien entrat a l'espai, havien rebentat espany i, i això, i havien entrat dins. I vam veure qualsevol intent de, de membres de Casa en Mopis d'intentar entrar quan, alertats per un veïnat que em va avisar I, però bé, tot un durant l'entrar eh, els matons d'aquests van agafar els participants de l'assemblea i les la van entrar de mala manera i davant d'això va venir la policia evidentment s'ha posat de part dels que venien eh, a llorar molt d'edifici tot i que eren, vull dir, no duren cap paper ni cap, cap tipus d'autorització i, però bé, se'ls van creure ells i ja van muntar com una espècie de col·lo policial per protegir les... bé, per fer de tapiar tots els accessos de l'edifici. Durant tot el dia de dimarts van estar amb això, la gent més o menys van cridar sí, per convocatori van anar acudint a la plaça i a l'espai i, però bé, realment va fer un de d'alta presència donar suport perquè no, no s'ho va poder aturar i ara mateix l'espai estat tapiat Llevat d'una porta tota que s'ha deixat perquè pugui entrar i sortir un, un guardi de seguretat, que, que serà ja 24 hores. I bé, per dimarts mateix se va, se va convocar una assemblea per, per veurem què fèiem, per on tiravem. I, I res, de l'assemblea va sortir un poc cada dimecres, dir, ahir s'ha faria una concentració, una manifestació també. De, per mostrar suport que la gent li donava a casa amb mopis i que a més passarien tot el dia a la plaça, això va ser ahir. van passar estar tot el dia a la plaça fent pancartes fent material de, de cara a donar difusió, tot el que havia passat i el nostre punt de vista de tot i a baixa se va fer la manifestació, que a la veritat va anar bastant bé, que em van quedar bastant contentes crec i, i, i res, i ara mateix som un procés un poc així, un poc que no sabem per on acabem de tirar, ara fins a la pròxima assemblea, que es diu Menja Qui Vé, no, no podrem un poc els fonaments del que vendrà ara, i estem ja en un procés així d'això, de, de veure-me cap on li pegam. De però, com que ja és principi que a Sant Mopis, és a dir, nom no, no és casual, sinó que se va entendre que, que a Sant Mopis és el projecte de Sant Mopis, Sant Mopis entès com a com allò que és un poc intangible que, és, que no sap molt bé que és uns tenen una idea, d'altres d'altres però en aquell moment eh, ara, sincronsecialment es estaven ocupant aquell espai però igual que, que pocaven, ocupaven aquell espai en poden ocupar un altre per tant, entenem els mòbils com un projecte que, que en aquell moment s'ha d'haver relat o que està relat allà en edifici on érem fins ara però que se pot desenvolupar com a l'altre projecte i per tant tot, tot allò que anà fent la feina que s'han fent durant aquests 4 mesos segueix vigent com a presentació d'un poc tret de, de manifest su, eh, que bueno, se va consensuar l'assemblea i en què ve la eh, gestió de, de tot l'espai van quedar que, que sigui tota col·lectiva, que no hi haurien representants, ni portagols, ni, ni res que seria sempre assembleària de manera oberta i horitzontal Uh, que més se feia amb un objectiu de uh, mirar de tot el discurs creixent racista, la devastació ambiental, d'aquí de va lligat amb el territori dir, tota la turistització i tota la gentrificació que a poc a poc s'ha vist a Palma que, es, que va de mica mica però imparable i, i el barri ja està arribant, hi ha arribat, hotels i nous així, tot molt, molt guai i que cada vegada es van menjar més territori. No uh... és també un espai on, on combat tot el bus de, de, sa, de, de gènere, de, de tot el sexisme, tot allò, també seria un espai de, de referència, en principi, és idea que, que hem tingut sempre. Uh... I a més, a part de, de tot això, també és un espai on poder desenvolupar un pot poder refer la vida al barri, perquè la ciutats, és molt difícil mal de fer, és tota la ordenació territorial, urbanística s'ha fet en contra de, de les relacions socials i i, i trobar ser. espais i trobar espais de trobada de, de, un poc d'estiu de, de, de a tu de d'estar a la plaça sense més que no sigui una terrassa on no consumint i tal, se fa molt difícil i, i bé, volia ser un espai això, de, pot de crear xarxa entre els veïnats i suport molt i, i bé, això. Uh, bé la segona pregunta sobre la confluència d'àmbits polítics és com valoreu la participació de militants o activistes provenents de, de diferents àmbits polítics quines potencialitats trobau, i quines dificultats i quines maneres d'afrontar-les bé, com, com deia abans a eh, Potència no han sobrat d'activistes eh, i aleshores però doncs ja ja s'ateneu, eh, lo més obert possible, deshores qualsegol, eh, activista que se mogui, eh, dins els eh, paràmetres que nosaltres més vanco consideram, eh, que és, eh, pues, se, se, se lluita per per una societat més justa contra el racisme, diferents eh, punts que més vanco tots els que impulsam s'ateneu tenien clars. A partir d'aquí no posaven barreres, també partint de, de, del punt de que eh, dins, dins l'assemblea hi, hi ha algun membre eh, que prové de, de, del món llibertari, d'altres eh, del món municipalista i com he dit, altres, que segurament era la primera vegada que se sent a, a, a una assemblea eh, a decidir. Potencialitats de la confluència i totes. Notres en un any que duim gairebé totes les deicions de empreses per consens. no record que hem hagut de recórrer mai a una votació dins l'Assemblea. També partint que estem parlant d'Assemblea de 15 persones actives, me manco. Uh, segons quin moment més algun uh, moment manco uh, però uh, per tant no ho sé jo, cadascú té la seva història de militància que té però uh, un espai autogestionat i assembleari uh, es viable en la de pensar en moltes uh, històries diferents i, i per tant eh, i, i això enriqueix molt perquè mos permet eh, plantejar eh, doncs, activitats eh, i propostes eh, molt, molt diverses per tant fins ara eh, per nosaltres ja, no, no, no, no, no tenim una gran riquesa ni d'activisme ni, ni, ni ideològica però això nosaltres, igual que a València, també donen sobrat d'activistes. <ríe> Però, bueno, ja eh, el nostre trenó ja va sortir eh, amb, amb, amb una marca de diferències ideològiques entre tots els grups que el van crear que va ser res endavant. El que passa que tenim moltes més coses en comú que, que molt separen i, bueno, i tenim altres, altres eh, gent que o no és militant no és activista, però sí que li interessa eh, culturitzar-se per venir a xerrades, a participar en els projectes que se fan i això. I en altres molts pares és genial. No? Eh, I de fet, bueno, han tingut experiències bastant agradables de, bueno, de pensar que molts, molta gent que et penses que vindrà. Bé, però sobretot t'agraeix ser gent que creus que no vindrà i que van compareguent, no? És dir i amb això sí que m'ho molt bo i bueno, això és eh, que agraïm molt qualsevol persona que pugui venir a Sataneu sigui de l'àmbit que sigui veure, que els Sataneus tots tenen una clara, una, una clara vocació per. vamos hi ha molta gent que ha vingut aquí per qüestions que els ha interessat el cicle de cinema curt o un taller de pasta dents, o una xerrada un d'un marins marint amb un feminisme o sigui, i amb això de moment eh, anant funcionant i crec que està, està funcionant bastant bé no? uh, <coughs> Des de Casa de Mopis i valorem bastant positivament però i molt positivament la confluència si hi ha hagut de diferents àmbits polítics perquè Palma feia bastant de temps com a massa i tot que no hi havia un, un espai de, de trobada entre diferents entre diferents col·lectius i això que, que clar vols no, això arriba a fer que, que cadascun vagin molt per la seva banda que no, no s'adinerin projectes conjunts i, i fa que les coses s'atominsin bastant amb això de en, en cas de Mopis en torn a trobar pues, tota la gent que, que ha tornat a fer feina plegades i tal i crec que això és, vull dir, és una posibilitat enorme i que crec que, que s'intercanbina experiències, maneres de fer i. tal I, i per aquesta part crec que és, és bastant bo tot has fet aquest. part és una un ió de confluència política perquè tot iò que com pensen també se pot fer sensible nosaltres quan ell és molt més el que mos donés que no mos separes, evident i, i sobretot a nivell pràctic se fa per peles que que bé que no 95% de les coses no ha cap problema i tothom tira cap allà mateix l'únic com per donar-li un contrapunt que podrien treure és que sí que se presa d'acords així un poc més estratègics o més, o més ideològics que diguem més teòrics eh uh, si sí queda desbandona la situación de de bé, que sobre del indiferent postures si si difícil arribar a un consens, porque claro ya son como cosas más a cada mes a Lartomini y y que es don mes surten aquí esas patidencias pero en su día a día y durante este, este que que tens que va estat es molt més lo que han guanyat que, que no lo que podrien perdre La següent pregunta sobre oci i drogues. Com un espai on es desenvolupa activitats relacionades amb l'oci i es genera una convivència entre les principals? Podem comentar sobre els tipus d'oci que es promociona o que es vol promocionar a l'espai? Quina relació guarda amb l'alcohol i amb el consum de drogues? Quina relació guarda amb el consum de drogues? <ríe> molt breument el tipus d'oci que, que intentem promoure de la Taneu intenta ser, eh, no sé si, de qualque manera que tingui a, a veure en la cultura popular on, on bueno, això és, diguem el que seria més àmbit de festa en la cultura popular amb, amb aquelles activitats que, que nosaltres pensam que generen i creen comunitat que creen, que creen grup Si referint a un Sant Antoni o una calçotada i evidentment la relació amb l'alcohol no són festes pensam a, a ideades amb la finalitat de, de, de consumir alcohol, però evidentment l'alcohol és on n'hi present, perquè de qualsevol manera també la cultura beguda és on n'hi present. Eh, llavors, eh, en, en altres tipus d'activitats, l'escola es presenta a des del moment en què vam anar amb cervesa. Eh, quin consum de cervesa intentem promoure? Eh, mos, això mos crea contradiccions, hores, a eh, comprar marques eh, pues, que, que fabriquen multinacionals però com que això mos creava, pues, un xar, pues, eh, mos posàvem en contacte amb productors locals i mos, pues, mos varen suministrar serveixa terrenal quan aquest productor no m'ho ha pogut suministrar també en cercada a productors eh, de, del cúdic, que, bueno, que com a mínim eh, generes eh, pues un, un, diguem, una economia dins de proximitat però clar, ets et la gran, et gran contradicció, estar finançant no només el col, se venen suc, se venen, però entres amb això, que també llavors de, de molts d'altres productes no, no, no arribes a, en, es, en aquest quilòmetre 0 m' crederia per uh, tenir uh, també en cert moments pues em mà de, de saltsanaia per algun tipus de productes ja per, per, per de consum així uh, de, del nostre minibar però aquest és un espai que jo penso que no, no tenim resolt, els eh, eh, espais autogestionats. I, I llavors eh, intentem, a eh, poc a poc sense un pla estratègic i sense tenir molt clar cap a on caminem, anar fent passes eh, amb activitats que, que generin com a mínim un altre tipus de, de manera d'entendre eh, les nostres relacions amb el consum des de jornades d'intercanvi de, de roba que n'han fetes eh, jornades per apadeçar roba que bueno, per això és una tonteria però llavors resulta que són enormement pràctics i t'ajuden a entendre que que la roba té vida després de, de, de forats dels forats que se fan fora de la tenda, no, no dels que te ja els forats fets eh, i clar, és, és un pont, no, no tenim un, un, una estratègia clara amb això, però estem ara en revoltant idea de crear un grup de consum entorn a Sataneu. Aventura, eh, bueno, eh, si Sataneu aconsegueix tenir vida al llarg d'estens, temps, a poc a poc anirem veient més clar cap a on han d'anar encaminats els nostres esforços com anècdota eh, tenim clar que no soci per soci no, no té sentit ni tan sols per autogestionar tot i que varen fer una festa en mes de juliol per intentar pagar un període de mesos de, de lloguer però ara mos oferiren eh, dur ge, gestionar l'Octoberfest si vos oferiu dur les barres de l'Octoberfest totes guanyes per vosaltres o dos perquè dius eh, guanyarem un paston igual guanyam dos anys de lloguer però i, i com justificam això és a dir se teneu no n'és no per gestionar el toverfes i llavors l'han dit que no però també te quedes un pot de dir pintura m'hauria d'anar molt bé econòmicament però no va pa de passar pena i per de dedicar-los esforços no bé, és un enorme dilema nosaltres acabem d'obrir, tot, tot i que no fomentem el consum d'alcohol o drogues i això, és mm -hmm. no, evident que es presenta a la nostra d'anar. Uh, Estem de drogues, cadascú farà el que vol en la seva vida, vull dir, no, o sigui, no, no fomentem ni no deixem fumar a dins d'espai, fora que facin el que vulguis i bueno, de moment en això tema del consum no hem tingut cap problema d'àmbit de pregues o de... Ja, en qüestions d'oci uh, uh, hi una part que és, uh, sopars, concerts a uh, un punt ho Sant Antoni alternatiu i, tipus, i després també està pensant en fer l'únic uh, ocio per el ocio sense mm, uh, d'un campionat d'escats o de... a palabrados, per aquest tipus de... tipus de partides, això. I el menjar sí que el fem vegano, vull dir, o vegetarià, el 90% de dies el vegano, però el per que veia, el doncs, vegetarià. I amb això sí que ho tenim el Benvene, que va marcar un principi i això, no? Vull dir y en un futuro pues eso el tema de esa sí, básicamente eso el tema con concerts, como es que oro después es... de Mesoamérica uh -huh. y básicamente os pues, echamos centra en que tipo dafi a si miramos de que sigue o si pues decaida que tiene una, una, que tiene un se un componente ideológico o social també és que tenim soci per soci vull dir, simplement per ser tot bé Nosaltres des de principi un poc això que ha sortit les contradiccions que crees has fet de, de vendre el col i bé ja quan ja estàvem tot el, pues, el projecte de casa amb Opis em va Bueno, com, bé, vam acordar que, que de manera preventiva farien que no se pogués consumir cap tipus de drogues a, a l'espai i de cara a fer un debat així un po' més, més estructurat, un po' més seriós de quina relació hi ha entre socis i les drogues... <ríe> que fa no, si no, no, no, no, no. Ja, cadascú un, evidentment uh, però... anaves, per, anaves per debat seriós ja, se de va fer un debat així bé, de fet va durar tot el dia de dos i drogues que, que si darrere és que sa gent ho va fer s'ho va currar molt i jo, jo personalment vaig aprendre un munt i qüestionar coses que, que no havia qüestionat mai per aventura i, i finalment vam decidir que Casemòpids seria un espai lliure de, de drogues perquè bé, per una banda per fet de ser per exemple molt de pits eh, dur a, a possibles drogues o tal, mal que fa que la gent estigui més, més desvarada i i per evitar aquest tipus de comportament doncs, també era un argument i per altra banda també perquè era clar, és un lloc ocupat a un barri que mai ha hagut res d'això a Palma, on fa anys que no hi havia res d'això de cara a les imatges, que no pensessin que, que eren res, que tenien el nostre espai de, per passar-nos el bé gestar, sinó que era un espai de, de creació de, de barri i tal eh, també van, van decidir que no, no s'aprendien bé que dins espai, no, no s'aprendien consum de drogues i a part, també van fer aquesta reflexió que molt de pics abusam de fer activitat d'oci però ens excusa de treure dos bens, perquè de fet pràcticament totes les activitats d'oci que se fan de normal, que fèiem en els espais són per treure dos bens tenim una multa, idò i fèiem una barra per per terra treure fons i clar, al final el que provoca és que l'oci quedi suportitat en el, en el consum ja sigui de droga no, en el consum en general i, i volíem desmarcar-nos un pot d'aquesta dinàmica i, i el que ve de fer és fer, fer oci oh, sí, per, per passar-nos-ho bé perquè l'oci mos enriqueix i bé, hem fet cinefort, hem fet joc de taula que de veritat ha anat superbé del de, jornal de joc de taula, prementida el bé que t'ho jugant eh, res encara que sis part eh, que te basta I, i, i això, i totes aquestes activitats han estat com molt d'haguts sucs i de, de menjar que han reciclat, de fruiteries i la que en el principi pintura no s'ha dit molt bé com aniria però eh, crec que ara tots estem de que ha estat una bona decisió el quart punt és sobre agressions i sexisme i la pregunta és vos heu plantejat com, com reaccionar davant d'una agressió de gènere o altres tipus d'actituds masclistes o micromasclistes heu establert algun tipus de protocol o exposició col·lectiva heu tractat aquest tema de manera preventiva o en resposta a alguna experiència concreta bé eh, aquest és un tema realment no, no molt vam plantejar massa a priori sí que en algun moment quan plantejàvem els límits de, de, de, que acceptables per participar de l'assemblea de la setaneu eh, perquè clar, està obert a tothom molt bé però a tothom i, i, i, i eh, tothom no eh, comportaments de tipus sexistes no, no, no hi tenen cabuda i per tant no, no, no està oberta a tothom sinó a tothom que, que respecti un, un mínim de, de, de funcionaments eh, democràtics i, i, i, i, i humans diria jo no? eh, a partir d'aquí no, ni, ni hem establert cap, cap protocol ni ens hem plantejat mai com com reaccionar davant una erosió que se, se pugui produir dins la neu o, o dins el poble el que passa és que el que deia abans, que, que s'han anat generant eh, històries l'obertura de la Taneu al cap d'uns mesos va donar lloc a la creació d'un col·lectiu feminista bueno, veure que l'espai que, que, que hem obert al eh, cap d'uns mesos genera una assemblea pròpia eh, de caire feminista doncs, eh, molts Permet, doncs, entendre que a pintura sí, les passes que van anar fent eh, són, són bones perquè, perquè això sí que ha permès a dins, a dins aquest àmbit començar a, a treballar a, a, en aquest sentit a partir d'un nivell molt, molt, molt bàsic però que va permetre, per exemple, de respondre eh, de manera immediata amb una convocatòria en Esport de Polla quan. Uh, uh, uh, uh, es va llançar-se brutalment assassinada una, una dona mans de seu home aleshores um, bueno, això és un poc uh, la nostra realitat I... bueno, nosaltres d'un principi va bueno, ser un tema que va sortir tot i sí que ja és l'espai no dona molta cabuda en els de sexisme, sí que és veritat que si estàs obert que entre hagi persones noves t'arrisques en això. Estem pre... endevatut, eh, tenim clar que hem de fer un, però més que un, un àmbit d'actuació eh, a nivell de Cetaneu també estem considerant que s'ha de fer a nivell dels de moviments socials de, de Manacó i Pazente, de Mallorca bueno, per al moment és... El de mona cor. I bé, ho hem enxerrat diferents vegades, però bé, bueno, ho tenim en compte constantment, però no, no hem acabat de perfilar on detall. Tot i així, sí, una, una actuació no de, no de càstig, perquè sinó no acabaries actuant com, com fa qualsevol, qualsevol estament, Uh, però de moment no ens hem trobat en, en, cap, en cap situació uh, de sexisme de moment uh, Nosaltres ja un poc com no el col i tal ho vam tractar de manera preventiva abans que so, abans de obrir l'espai i fer-lo obert i tal, sí que vam establir que uh, si qualsevol ho sentia incòmodo, ja fos per per temes de sexisme o de racisme o d'homfòbia, per exemple, eh, que ho fet sobre i que la persona que li creava aquesta incomoditat seria expulsada momentàniament sí, eh, temporalment de esespi fins que a s'assemblea se discutís es cases el, cas, el conflicte i de'assemblea sortiria un poc se soluciona això que pode no sé, intentar nosaltres conflicte o dir, no, mira, aquí no hi tens cabuda i tal. A més això s'havia fet eh, també un poc de cara a qualsevol experiència que s'havia tingut gent que s'intentava cosar en aquests espais, però que realment era gent tòxica i que no, no volien que participés dels de nostres espais i bé, de moment va quedar així i ara just estaven començant a preparar un taller de micromasclismes d'esquad havia de de... bé, s'havia de separar per una banda, de dones i les dones perquè cadascú van tractar les problemàtiques i de dones havia de sortir un protocol d'actuació davant d'agressions taxistes i però bé, això encara no, no s'havia arribat a fer i per tant se, se mantenia es, uh, això, la mesura que és preventiva I, i bé, però igualment d'aquest caire n'hi havia cap, cap cas que haguessin de tractar encara per a ser pendents d'aquest protocol. La seguida pregunta sobre participació i serveis. Als espais autogestionats, sovint existeix una superació clara entre gent més implicada que gestiona l'espai i gent que només l'utilitza per organitzar o per participar a les activitats puntualment, com si es tractava un servei. Trobeu que aquestes dinàmiques són positives o que s'havien d'evitar? Per què? I, si cal, com? Bé, jo penso que aquest juntament amb el tema de ser el col i ser el no col és un dels grans problemes de, que mos, o grans contradiccions que ens han trobat dins aquest any de, de funcionament I, i és que eh, clar mos, nosaltres ens agradaria que molta més gent s'impliqués a la gestió directa de la Teneu i, i que fos percebuda per molta més gent no, no, no com s'ateneu un lloc que mos dóna un servei que mos refereix un, un cicle de cinema, que mos refereix unes activitats, que mos ofereix un tallers i jo hi vaig i particip i després me'n vaig sinó que, que hi participin directament però, eh, i, i, i pensant que s'haurien d'evitar els problemes com i com estirar més gent a la gestió directa de, de Seteneu eh, ho intentam però la realitat com a exemple, perquè eh una altra de celles històries que s'ha generat dins dins de Pollença durant aquest any ha estat la creació, el surgiment d'un espai de criança. Aleshores, eh, aquest espai de criança eh, utilitza Satanéu eh un per setmana i i, i doncs, eh, fan eh llàs activitats. Però clar, Eh, de la gent que participa en aquest espai de, de criança nosaltres hem percebut que hi ha gent que, que, que hi va com a usuari no? vaig com si vas un dia el, el, no sé, i, i que fins i tot no som conscient de, de que, de que sa, el manteniment i la gestió de d'un Teneu donen esforç i, no? com si fossin clients no? I, i això és, és, és perillós i aleshores eh, doncs, hem, hem anat a fer xerrades a, a l'espai els que no hi, no hi participant directament però són de l'assemblea de Sateneu per, per intentar treure eh, doncs, participants d'aquest espai cap a aquesta gestió com a mínim que siguin conscients que, que implica Sateneu i llavors l'altra qüestió perillosa amb això és el lucre. Intentant que Sataneu no sigui un espai de lucre. I això és un dels nostres principis. És a Sataneu no és un lloc per jo dir, ah, jo pues, muntaré un, un, una obra de teatre i faré pagar entrada i no em butxacarem del pes. Això ja va quedar descartat des d'un principi. Però què fer quan, per exemple, dins d'un d'aquests espais que haurà citat, com aquest espai de criança, se decideix mm, cridar a qualcú que vengui a impartir un taller i aquesta persona no ve de manera gratuïta i per tant la gent que hi participa li paga un dos besos nosaltres això ens genera contradiccions i ens ha generat pues, eh, una mica de, de, de, de fricció i, i he de parlar d'aquestes coses perquè, perquè en principi quan hem oferit tallers quan hem sempre ha estat a partir de, de, de, de la militància i, i de... I de el voluntariat, no? No. Bé, això és un poc eh la qüestió. Eh, bueno, eh anota, com estàs a la televisió i creus que és complicat eh, moltes vegades com, a, o sigui, les assemblees, veig que pràcticament hi ha un hi ha sent que pertanències saben què és la que eh, organitza i s'implica més i això i després això és molt Yo siempre es una cosa que siempre, mira, mientras vinguin personas que tal vez no se impliquen tanto y eso, bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo, ya se implicarán más. Hay o sea, espacios que hace muchos años se han oberto y siempre son los 10. Pero estos 10 después pasan dos años y han cambiado los 10. O sea, en el final, hay que traer dos para se impliquen más. Claro, sería lo sé. ¿Quién es la fórmula? Quien lo sabe que lo <laughs> fa moltes que no, no ho veig uh, crec que és una qüestió d'implicació crec que contra més vingui gent, més gent s'acaba implicant però bueno això és una qüestió personal de cada persona I també és una qüestió de que fer tractius activitats que fas que se teniu o sigui, un lloc atractiu per anar-hi i això no? però que, eh, que es facin-los de la Teneu per qüestions personals i també apareix bé, vull dir, torno a repetir, segurament d'aquestes doncs, 40 persones que el puguin utilitzar per qüestions eh, personals doncs millor n'hi haurà 4 que un futur s'impliquin i pertenèn-se a Bueno, ja m'està bé ficada, vull dir, per això és un molt ampli de com atraure més les assemblees. No? Nosaltres, nosaltres ens ho fet que són un espai més pensat de cara a crear barri al principi vàrem voler fugir de la ciutat de casal de barri com a, ja sé, en Manco Palma els casals de barri són fan yoga, pilates, tai chi i baix de bot i s'entra se allà i se'n torna a casa seva i, I clar, no, no treus a... Uh, uh, um, no, no arribes a fer feina per a la gestió dels projectes ni res d'això, i clar, nosaltres de fugir d'això, no volíem tenir una plataforma que oferir serveis sinó que volíem fer una eina d'apoderament del barri i per això, ja al principi vam intentar que totes les activitats sortissin de la seva assemblea i fos perquè realment hi hagués gent motivada a fer-les, no de cara a treure gent perquè sí i i això, amb aquesta idea tot el que s'ha anat fent, jo sé ja sigui la biblioteca o el, el gimnàs o els projectes de llavis i tal, sempre ha estat gent que s'ha motivat a fer coses d'aquestes i, i ho ha obert el barri de, de manera que la gent que s'ha col·li del barri pugui tenir fàcil ficar-se a la gestió del projecte i no, no són resums qui demés en venir veure una pel·li i practicar la seva i sabem que és que és més difícil, de dir perquè realment, clar, quan tu fas coses així obertes i tal, també molta gent, però per un tu la manera de, de, de fer que aquesta gent mm, se fiqui una mica dins del projecte, intentar, bé, intentar, de cada vegada, crear més xarxa dins del barri. Va, doncs queden dues preguntes i més o menys, minuts, una cosa. Sí, a veure, bé. a veure, a veure, a i donc, el següent eh, seria sobre institucions i és, quina relació us plantegeu amb les institucions? Partits, ajuntament, policia, etc. I com ha estat aquesta relació fins ara en la pràctica? Bé, nosaltres, eh, començant pel més gran diríem som un espai autogestionat, per tant no demanant subvencions, no només relacionam en s'ajuntament més que per demanar eh, o per notificar quan don tem cas carrer quan eh, hem de fer una activitat. El nostre lteneu no, no té el privilegi de ser al d'altorn, de tenir una plaça davant i tenir un espai que, que te dona si nosaltres tenim un carrer estret si volem fer res de fora local han de tancar el carrer per tant, les nostres relacions ajuntamentes eh, com a teneu hem de tancar carrer tal dia, notificam me eh, i, i qüestió d'aquestes a nivell de, de, de, que tindria altra altra ciutadà quan ha oh, de fer un concert a tal plaça eh, demanar-me el permís per, per ocupar-la durant aquestes hores, eh, però clar, no, no, no, ja ens vam contestar ja no acceptar i tan sols cap tipus de donació per part de, de l'Ajuntament, ni que en un moment determinat l'Ajuntament ens va fer arribar a través d'una regidora, que tenien uns projectors i d'això i que havien equilibrat l'àrea de cultura i no sabien on portar-lo, menys si l'Ateneu eh, els volíem. I no, no ho volem perquè l'espai de l'Ateneu és totalment independent. Tot, tot el que tenim és eh, comprat o cedit però per als eh, nostres eh, membres de, de l'Assemblea. Eh, relació amb altres institucions amb policia, cap no han tingut problemes amb la policia però eh, ni els actes que han organitzat mai, mai han vengut a aturar molts però tampoc no, no, no tenim cap tipus de relació amb els partits polítics, quan van crear la TNU com us he avant, hi havia que, que sí que ja estem eh, dins un àmbit de participació política i, i evidentment tot i que eh, no volien que per res ser identificats a Teneu amb, amb, amb alternativa perquè volien que, que anar molt més enllà eh, sí que eh, volíem eh, utilitzar el local quan estàs en marxa com a espai d'assemblea però també pensaven que el millor seria una manera de, de, de que la resta de partits polítics utilitzessin l'espai per, per reunir-se. Tampoc no, no, no érem contràries a això, de fet, ens vam posar en contacte amb el Partit Polític perquè, per exemple, l'Assemblea de Podem o de Pollença es reunia l'any passat eh, a una plaça i aleshores, quan feia fred, eh, no tenien nom reunit-se i l'Ajuntament no els donava un lloc. i magaren pogran contacte, fins i tot amb més que tampoc no tenen els unitzeu, si volien tenir un espai, digui los ordenar altres perquè al final aquest partit no s'ha borneix, i per tant al final ningú ha unut de Satanel, eh, eh fetse soci i a, i a demanar per poder utilitzar aquest espai que que havia movant i tan sols, i tan sols podem per tant, al final, la relació amb els seus partits polítics també és nuda i teneu se teneu seguint el seu camí eh, pues, a l'hora de la ser l'Assemblea. Bé, bueno, en altres institucions eh, polítiques no tenim cap tipus de relació, llevant a de nosaltres que pugui ser mig d'un, però a nivell de terra no en tenim cap tipus de relació tampoco no lo acercamos, tampoco nos lo acercamos en un futuro y tampoco no nos interesa porque si no, no hubiese hecho una de nuevo, hubiese ido a ese ayuntamiento y le única relación que podemos tener en ayuntamiento es pues, cual que pica en concreto como hoy por ejemplo pues, que, que han demandado las taulas, cuando demanan cualquiera de los plaza y que dejen unas taules, y, y, y ya está y en la policía Pues bueno, evidentment no hem tingut cap tipus de relació supos, no, supos que les tindrem un futur les hem tingut uns anys passats el dia bueno, que vam fer va ser bastant graciós perquè clar, s'han presentat un period de policia de paisat, se van identificar van demanar tot això d'una xerrada d'escurdistan i eh, bueno, se pregunta el millor en va ser quan, van demanar un company nostre o, bueno, i el autor del libro vendrá claro, el autor del libro Natal Auxadan que fa vida y se produce Turquía hombre no para <risa> <risa> bueno, no. que diga yo que pagues es perdiendo pero no no a no, haber no. y dirán bueno eh, que sepáis que vendremos mañana acá ¿no? Entonces, tío, digo, aquí vienen aquí, igual y disturbio y van a venir 5 joves sí, sí, tabletes de xocolates... Xo... De paisà, van estar allà de, de fora, però en cap moment van entrar i van dir, hòstia... I quan basta va estar van dir, quedar els trenquem els esquemes. Van anar allà i van dir, escolta, comença a xerrar ara. I clar, saben uh -huh. claro, que era a quadro. Perquè, clar, supos que vinc a aquí... Vamos, hijos, te puc... Vam quedar van dir, no, no podes entrar. Digues, sí, no, no, gracias res, on va agaitar, va dir venga, anem d'aquí, que estem fent-te ridícul i això és la nostra relació amb les forces i qual porten-se no tenim cap tipus de relació en aquesta institució en passant-ho de a nivell pot venir algú, però en el principi que és veritat que vam fer un debat en un parc sobre Santa Síria que sí que van venir representant més i de Podemos i això, però bé, bueno, no en no, van és un projecte que si l'autoritzen no autoritzaran ells però ha llevat aquest que sí que va venir senador de Podemos i va haver un ambient polític aquí de l'home extravagante no han tornat no crec que un futur tampoc tornin. però bé, bueno, si vénem que vinguin l'estim obert a quasi tot. Nosotros, bueno, creo que será corta esta respuesta, no, no tenemos cap, cap tipo de relación con Lo máximo que he tenido fue al principio, cuando, cuando me he enterado, que se vayan a ofrecer por medio entre el propietario y nosotros, uh, decir, desacord, pero bueno, me decían que no y uh, ya va a quedar esa cosa. Mm, bueno, ahora, su, de hecho, el juicio de hecho, aquí, pues, no se ha, no se ha movido, de manera, tot i que al principi que sí, que seran altres, i que era eren, eren supercol·legues i tal, però i al final no se mouen i crec que això és tot. La pues, darrera pregunta, sinarges dels aquests espais. Penseu que la confluència entre els diferents espais autogestionats de l'illa és resitjable i possible? Quines coses específiques vos interessaria coordinar-vos com podria ser eficaç? Pensant que el desitjà que, ara aprofitant que han anat sortint d'espais aquests darrers dos anys, eh, trobo en sa manera de coordinar-nos. En sa teneu de Manacó ens van coordinar recentment eh, també amb altres espais que no, no són, no són a teneus, però per, per tema del cicle de cinema curt. Uh, però més enllà d'això no, no em fa res, no només no em fa res, sinó que jo crec que la primera vegada que vaig venir aquí va ser per coordinar aquesta reunió per cicle de cinema curt i vaig pensar, ostres, fa mesos que això està obert i Mallorca no és massa gran i yeah. estem a dir que estem a l'altra punta de, de món ens costa visitar els espais, ens costa moure'm molts uh, per tant seria desitjable més coordinació i pintura eh, coordinació a nivell de, de mitjans no? som col·lectius un poc mitjans si a vegades no ens plantejam una xarra de qualcú que ve de fora eh, si ho gestiones entre dos tres espais econòmicament pot ser assumible si és un espai tot sol noves i aleshores eh, en aquest sentit seria desitjable molta més coordinació però també Penso que en els primers moments nosaltres doncs com a mínim hem estat molt, molt preocupats en en que hem, hem fer viable el projecte i aquest fer viable el projecte també no ens no ha deixat eh, mirar massa més en fora de, de crestaig. No? Esperant que en un futur sí que, sí que puguem, puguem coordinar més, més coses i, i crec que hi ha espai suficient i i elements en comú per, per, poder, fer, per poder fer coses legals. Bueno, jo crec que hem fallat més que un escopet de en qüestió de coordinació amb els altres Ateneus. També veure que fa molt poc que, que estem, però jo crec que ser coordinació ha de ser bàsica, sobretot quan són moviments socials que tampoc no tenim aquí una gran militància per qüestió de coordinar acció en directe, són lluites que puguem tenir pendents, que tinguem tots pendent els eh, nostres tenen que bàsicament podem diferenciar matisos però al final el tronc principal és el mateix. Eh, I bueno, això crec que és un problema que en un futur s'haurà de s'altre i que sí, que s'ha de resoldre perquè això és bàsic. Vull dir, no som tants com per tenir perquè cadascú ho feia el seu. I jo dir que, per exemple, no he anat a d'anar a la Pollensa, no, tampoc he tingut de anar a ser mopis. Vull dir. sí, sí, no hi ha, no, no tenen perdó. Però, vull dir, és una qüestió que s'ha de... s'han de posar un poc tres piles i és culpables o sigui bàsicament, és que estic en els atreus, vull dir... I, i en Mallorca no és tan gran, no? <ríe> ho parem molt però no ho poden estar nosaltres eh, el mateix, és un poble mateix molt desitjable però també alhora se fa difícil mm, realment casco fa feina en el seu àmbit local nosaltres projectes molt encarats al en barri realment casco quan fa actes es que els de fa passejant del d'espol o de la barriada això. no, no se fa tant de cara a Mallorca sencera i, i bé, al final la coordinació se fa se fa difícil tot. Això, que, que no, no sentim tan fora però bé, que tots estem oberts a qualsevol tipus de confluències però també a nivell funcional clar, aquestes conferències normalment vendran més de, de campanyes concretes o d'accions que sí que es poden fer, es poden protegir d'un horari més general però ja els dia a dia, la feina pràctica i tal, ho eh, hem complicat, però veure, molt desitjable. Avui, de fet, és molt bon dia per per, per, això, per fer contacte i tal.